ریاض السالحین کتاب و عیادت المریض حدیث نمبر دے نح سوال لسم نو سو نمبر حدیث دے او باب نمبر دے ایک سو باب و سوال احل المریض ان انحالی ہی باب دے پبیان دے مستحب والی باب دې په بیان با د مستحب والی د تپوس کولو کې د بیمار د دا حال داغه د دا یو بیمار د حال تپوس کینو داخه خبردا زه به تر حال له پدې د حضرت ایلی رضی اللہ علی رضی الله تعالی عنہ د نبی اسلام مبارک تپوس شوو نو هغه دې ځواب اور کړي وان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوما انہا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہو خرج من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک علی بن ابی طالب اللہ دے رضا شدہ گنا اوہ تیدود نبی علیہ السلام دخوانا فی وجہی اللذی پاغ دردد آراتو فی, فی چوفات کرشی ربائی کے پاغ درد آغانا اوڑا بارش درد ہوتا وقال نوې ها الناس يا ابو الحسن چې کله حضرت علي جل جلاله او د نبي عليه السلام د مجلس نوته خلقو ته مخ مخ لال لاله نو خلق دا تپوس کوي نو فقالوي خلقو فقال الناس نووي خلقو تپوس کوي خلقو دا غنا يا ابو او حضرت علي ترا کو کېفه اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام څنګه سبا کړي یعنی پکم حال کې هغه وخت یې کړې حالت کې هغه سبا کړ نو قال اوې حضرت رضی الله تعالی عنه اصبح بحمد الله بار عن رواه سبا کړ نبي عليه السلام په حمد الله بار عن په حال کې یعنی جوڑی دو تنیز دے دے گزارے کی دنگی دا درد ختم دو والا دے رواہ البخاریو نقل کرے دے امام بخاری امام بخاری دا حدیث نقل کرے باب ما یقور من آئیس من حیاتی باب دے پا بیان دا جند نا دناو میدے کس دا دعا پا کې۔ پا بارد آغا سا چوائی غیل آسو چو ناومی دوید جون داغنا داغت جون ناومی دی آن آئیش رضی اللہ تعالی آن آقالت آئی شویم سمیتون نبی آماد نبی علیہ السلاة والسلام نوری دلیقو و هو آغا مستانی دن علی چاہتا کیا و هنکی و ماتا ندلک هنکی و ماتا یقولو چوید مرز وفات پا حالت کې۔ الله اوافلی یا الله ما طببخنو کا وررحمنی الله پهماه حمو کا الحنی برقلله او پی کمال له یوځ کې مال لله د ټولکی چل سره الله دقللولو ټولې د ابییا او سره معیځ کا منګ و الله من لولو خلق سره ی کا متفق آلی۔ اتفاق کړي شه په حديثه البخاري او مسلم نبي عليه الصلاه والسلام چې خير حالاتو کې او نبي عائشه اوغه وی اللهumma بالرفيق الالا اللهم بالرفيق الاعلى وعنه نقل دي بي عائشه نه رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې اسلام لیدلو اوه په الموت چاغه په حالت دا عمر کېو د قدهنفی ہماهن دصل یو پیال یوا چې پائے کیبهويواوا يود خللو یا تهوفلقط ہے او نه بیا للی سلام با دن نه کا اولسپل په پیا لکې س یمڅهو وجهو بال معے آ بیاے ممسکوپل مخپہو بوبانے دک ډیرر زیاتکررمائے شو تکلی ہو سما اللہم اعنی علا غمرات الموت یا اللہ امداد و قدم آپا سختو دو مرگ باندے وسکرات الموت آپا تکالیفو دو مرگ باندے رواحو ترمیزیوں باب استعبال وصیت آل المریض باب دے پا بیان دو وصیت استحباب کورو دو وصیت دو مریض اواج خدمت گداغا بالاحسان په خکولو هغه سره او په صبر او پاجا تکلیف وی دا کار دا لږی وصیت په پاجا چې نې دی سبب د مردا په حد سره یا په قصا قصاص سره ومسل ځای باندې او څد په کار واجب دی قصاص چې جنای او کړه ان عمران عن عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنهما ان امراه من جوینتا شیګه یو غزا تجو ان قبلی نا اتت النبی الله علیه وسلم رالا غزا نبی علیہ الصلاتو والسلام من الزنا چرا امید دواره جوړ شو وا ارحم الشیوا دوجت الزنا انا وقالت نویدی خزی یا رسول اللہ ایداللہ پیغمبر رسول اللہ علیہ وسلم اصبتو حدن اصبتو حدن رسیدلی مز حد تا یعنی ما دا حد کړی گناہ کلی دا لز پاگی گناہ بانی حد تا ما واجب انکیم دا حد مانا حاکم علیها نو قدر و حدل علیها فما ما بانه حد الله قائم کا فدا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیها روته نبی علیہ الصلات و سلام رشتہ دار دای خزے فقال وی, وی احسن الیہ خقواد دی خزے سلام ا پدے بانه حد لازم شو د نو خقواد دی سلام فلعل حد نشدا دک امیدوار زه حصل کو د دی سلام فذاخ سلوکنو فضا ووضع ک دا چې دی ماشوم پیدا شي لفانی بیا را وله ماته داښذا چې زهه پیدا لا قانون جاری کوم په فاعله نو کبی لدوکو او دا کار دغا را وارسانو بیا بیاې سلامته را وسط دا چې ماشوم پیدا شي فمااره بیاهن نبي نهکموکوو پاغې خځ نبیلی لاتو سلام د سثار کوو نو او تلشی په دې خځه او بیا حکم وکړې شو په دې خځه باندې فاروجمته دا او وشتلې شو په کانو ਸੰسار شو ثم صلی الله علیه جنازه اوک نبی علیه السلام پای وانی دې حدیث کې دا دي بل حدیث کې رضی الله تعالی بچے پیدا شو بچې غږ کې او د اخرې چې ویل د چدا پاونا بغې د بل څه گزاران پاغنه کې دا نبی علي سلام الله تعالی معصوم دي واروک چې د بچې لغټشي د بیا په تعالی سزا ملي وي بیا یې سو پس خزر حقوق ته د پاره د قانون جاری کول او د هغه سلام بچې نو د بچی سلام سکې ټکلو د روټ ایوا او دا غوټی نه به چکوا هغه ماشم نبی علی سلام او اوس دا ماشم بغیر د پيونم دته گذران کیږي پروتای باندې بیا ته بچی لري او هغه څنګه سارک نشو دا انسان نو سم زمن دین خلص وکي باب جواز قول المریض باب بیان د جواز ونا ته بیمار انا واجبن ز درمندما او شدید الوجع یا سخت تکلیف او موووکہ ها وګور زدرمند ما و یا زما حا زما تبغه موووکہ او ورسا یا وې زما سر ډیر خګيږي یا په شام بمسل داره بیان ده لا کراحت فی ذالکا نشته دې بدی پدی کې اذا لم یکن علی سبیل تزود و ازال جز خلچہا په نیوی په طریقې دا غوسې صدا او په ازار د فریاد سره نه جذبه زنی بلکې صرف د خپل حال کارکول او د اړوی چې خلک په مالک خفشي خو عاجزي داغه حجزه بزې مراد ني غوسه باغې ني بے جایز قول ز بیمار چې الله ومای اسان کاله ماته تکلیف دې عن ابن مسود رجی اللہ تعالیٰ عنہو قال عبداللہ ابن مسودو دخلتو على النبی صلی اللہ علیہ وسلم زد آخر جنب نبی علیہ السلام و, سلام و, و یو و ویو عقود نبی علیہ السلام تبا فمسستو اونو ما بلا سکی خود وما مسکتا غللا فقل دنوی ما انکا لطوعکو آکا شدیدا یقینا استاد تبلا تبسختا فقال نوي ن بیا د سلام اجل اننی او اکو کمیو اکو رجلانې من کوم زماطب دا چې طب د دو سرلو ستاسو د دو, دو سروم نه طبب ما ځان ل یوااض رازیی متفقون مطبع راضی تکلیف راضی وان سادم نبی وقع سزی الله تعالی نو قالا و جانی رسول اللہ صلیم را غیمات نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنو من وجہ ان اشتردبی چه بیمار پرسی کو نظم آ دو وجہ داغ درنا چه سخشو پا ما بانی آگا دیر تکلیف ہو دو ماوی بلاغ بیمات را رسید علی مات آگا چه سنردي صاح درد و انزو مالن اوذر مالدارم ولا يرثني الا بنتي ازما وارثنيش تا ماګريو ها ابنتي زما د يوي لور نه سوا بل سوګ وارثان نشتا هل لا يرثني الا مگر بغیر د لور زمانہ و ذکر الحديث متفق ورا زما وارثانو کې صرف زما یو لوردا مقصد دا دی چې زویل فروزو نه زما اسو کو پاتې نري وارث مېږي کې نشتا یا داسې وارسانو د چاپ بار کې چې زما دایره نوي چا غیب زما مانځای کې تیوي لونا لا وا زما په سو کوادس نشتا ساز بي نه بي وقاص دی جملې مقصد زکا بیانې فصار ذو عصبات او وارثان موجودوا دا داغد العصبات موجودوا وذل فروض قيم سوق نشتم وان القاسم بن محمد قالت او قالت رضي الله عنه قال وهي عيش وارثه اذ ما سرا يا وارثه او زما سرا پتا سورا لوی در دے کلا کلا دے سڑی پر سر بانیر سخت در لازی او زما سرا نوی نبی علیہ سلام بل انا و رأسا زما اصطاب سربا یا دردوی یا بنوی بلکہ زمان سردیر زیاد درد مندیر دیر خوگیگی و ذکر الحدیث رواح البخاریو اوز دیتا سو درگو رہا. God shit